Tak začneme jako obvykle textem. Dneska jsme měli zajímavou diskuzi tedy se Zuzanou, tak tady vlastně to přichází. Tak minule, minulý večer jsme se naučili, že vše, co je vyjádřené slovy, vlastně nemá žádnou skutečnou existenci. Náš svět je vlastně umělej svět. Hm? To je třeba si uvědomit. Tento svět jsme vytvořili. o tom jsme trochu diskutovali, ten svět jsme, vyloži, jsme si vytvořili takzvaným velkým mozkem, hm? kde se hromadí koncepty. Hm? Tím se tento velký mozek vyvinul, hm? což není špatné, protože máme schopnost konceptuálního, jasného, racionálního myšlení, jestliže jsme zdraví, hm? ale to nás vlastně odcizilo od, od naší vlastní přírody, hm? od toho, co vlastně skutečně jsme. Právě proto začátek cesty bodhisatvy, který vidí nemožnost na základě nemožnosti osobnosti, vidí i nemožnost skutečnosti všech věcí. Proto se snaží o nedualistické pochopení procesu osvobození. Ten, kdo studuje buddhismus, všichni studujeme buddhismus za účelem osvobození. Hm? Potřebujeme náboženství, protože jsme poznali, nebo potřebujeme učení, duchovní učení, protože jsme poznali vlastně utrpení. Kdyby jsme nepoznali utrpení, nepotřebujeme duchovní učení. Už jsme poznali jistou, jistou utrpení, proto máme víru. Ne? Jelikož máme víru, ne? věříme, že tento náš racionální způsob myšlení není dostačující, ne? že existují dimenze, které přesahují naše konceptuální myšlení. No a tím vlastně začíná proces osvobozování. Tím poznáním, že nejsme v přirozeném stavu. To je právě krásně vysvětleno v tom traktátu víry. No a tím vlastně se dostáváme do procesu osvobozování. A v procesu osvobozování nesmíme přijmout realitu na základě slov. Ale to neznamená, že ty slova nás nemůžou uvést do té reality. Naopak, my potřebujeme slova, aby jsme se uvedli do reality. Ale slova nejsou realita. Proto eh, skutečná realita nemůže být hm, osnována na slove. Proto skutečná realita je nedualistická, jednotná. Proto bodhisattva má slib, tedy, že dosáhne této skutečné reality, která přesahuje naše konceptuální myšlení. A jaký je jeho prostředek k tomu? Jeho prostředek k tomu je, že se obrátí na vědomí o tom, že vědomí je Tady o tom nemůžeme pochybovat. To je vlastně jediná jistota. Ovšem vědomí neznamená, že, jsem, že je tady nějaké já. Vědomí znamená, že je zde proces poznání. Jestliže já poznám proces poznání, pak já můžu Poznáním toho procesu poznání můžu poznat hm, svoji nevědomost a můžu eh, poznat moudrost. Jestliže nepoznám proces poznání, já nepoznám nev svoji nevědomost a nepoznám, svoji, nepoznám moudrost, která mě vysvobodí. Proto eh, vlastně v tomto systému začátek pochopení nebo vůbec vyhoze začátek pochopení procesu osvobození je obrátit se k sobě. K sobě to neznamená, že mysl jsme my, ale obrátit se k sobě, protože jedinou jistotu, kterou vlastně v životě můžeme získat, je, že my poznáváme věci, že my myslíme, že my máme vědomí. Ale toto vědomí, které máme, nám právě vytváří svět na základě těch věcí, které vlastně, jak jsme se zmínili o tom, nemají žádné vlastní vlastnosti. Ty jsme si sami vytvořili. To jsou fabrikované věci. Hm? To je, kde se začíná. Vlastně to není, to je kódovaný v základním buddhismu, ale to je. Obzvláště jasné v Mahajánovém přístupu, což je nedualistický přístup, aby jsme pochopení reality je pochopení limitace slov, které používáme, aby jsme tuto realitu obsáhli. To je naše pochopení reality. Proto my nesmíme přijmout a priori jakoukoliv realitu postavenou na slovech. Jelikož chceme vstoupit do procesu osvobozování, my musíme kontemplovat tu realitu, která sice potřebuje slova, ale není osnovaná na slovech. Není založená na slovech. No a teď. Druhá otázka k tomu vede vlastně. Maitreya se ptá, ne že by nevěděl, Maitreya už je dávno probuzená bytost. On se ptá proto, aby nás uvedl vlastně do správného pochopení praxe jogy, jakožto poznání vědomí. Celá, celý, celý tento text je vlastně skonstruován tak, aby jsme správně poznali vědomí, aby jsme se o vědomí nemýlili. No a druhá otázka tedy je, Maitreya se zeptal Buddy. Podle vašeho vysvětlení existují čtyři co jsem přeložil, předmětné objekty v meditaci utišení a vhledu. E, základ buddhistické jogy je meditace utišení a vhledu. Vlastně e, e, ostatní věci jsou základy, které potřebujeme, aby jsme správně meditaci utišení a vhledu praktikovali. Meditace utišení a v je též vlastně páté a šestá dokonalost, které nechávají ostatní dokonalosti dozrát. Aby dokonalost eh, dávání, která nás bavuje, tendence k lakomosti, aby. Eh, dokonalost etického jednání, která nás zbavuje zloby a chtíče, aby dokonalost přijetí nebo tolerance nebo schopnost Schopnosti přijmout kšánty, aby jsme praktikovali, když nás dozraje, zbavíme se hněvu, když dokonalost úsilí, zbavíme se lenosti, díky které vlastně to je hlavní důvod, jestliže jsme pochopili princip, hlavní důvod toho, že zůstáváme ve stavu nevědomosti, je naše No a jestliže tyto základy jsou pevné, no tak pak meditace utišení a vhledu dokoná dílo. Ačkoliv, jak příští kapitola vysvětluje, sedmá kapitola vysvětluje, i dokonalost dávání, aby se stalo, stala dokonalostí, potřebuje dokonalost utišení a vhledu. V jedné dokonalosti jsou obsaženy všechny dokonalosti. Jestliže neulpíváme na nic, všechno jsme dali, no tak jsme vlastně, to je obsah osvobození. Jestliže nemáme žádné neetické jednání, jestliže máme absolutní uklidnění smyslu, to je též obsah osvobození. Jestli nemáme v sobě zlobu, hněv, to je tež obsah osvobození. Jestliže nemáme v sobě lenost, to je též obsah osvobození. A to všechno pak je podmínkou toho, že naše praxe utišení a vhledu se stane osvobozením samotným. No v... Jestliže praktikujeme meditaci utišení a vhledu, naše cesta utišení a vhledu bude cesta poznání čtych objektů. Tyto objekty vlastně schrnují vše, co my v cestě praxe, meditace, utišení a vhledu můžeme poznat. Teď, jestliže jsme bytosti neprobuzené, jestliže nemáme přímou realizaci, Objektu, který přesahuje naše konceptuální myšlení, který přesahuje obrazy, které si vytváříme na základě našich konceptů, jmen, hlásek, slov, našeho myšlení. Pak vlastně naše meditace utišení a vhledu má pouze dvě, dva objekty. Jiné objekty my neznáme. A proto naše horizonty jsou omezené horizonty. My se nedostaneme na konec reality. Buda učí, aby jsme, pokud nepoznáme konec, nemůžeme se dostat s utrpením. Pokud nepoznáme všecko, nemůžeme se dostat z utrpení. To je i v, v základních sutrách buddhismu, v rozprávách buddhy. Hm? Nutný poznat všechno, aby jsme se osvo, od všeho osvobození. Opravdový osvobození, osvobození se od všeho. Jak je to možné? Je to možný tak, že poznáme realitu tak, jak je? Proto, vlastně na rozdíl od základního učení buddhy, poznání reality tak, jak je, je koncept přirozeného stavu nirvány. Ačkoliv tento Přirozený stav my neznáme, my ho přijímáme a my o něm kontemplujeme. A tím vlastně, že ho přijímáme, tím vlastně se dostáváme do procesu osvobozování. Protože máme víru v tento přirozený stav. My... Tím pádem vidíme, že my se nacházíme v nepřirozeném stavu, který jsme si sami vytvorili. Velkým mozkem, těmi koncepty, na kterých ultíváme, těmi slovy, hláskami, větami, na základě kterých jsme si dali náš svět dohromady a uvažujeme v těchto dimenzích. Pokud nepoznáme objekt osvobození, pak vlastně žádné dimenze nemáme. A tyto dimenze z hlediska poznání vědomí to jsou dimenze obrazů, které vytvořila naše vlastní mysl. Aby jsme cokoliv pochopili, cokoliv poznali, potřebujeme mysl. Je to tak? Hm? Teď, když něco vidím, tak moje oko může jedině pracovat na základě mentálního vědomí. Jestli mentální vědomí nepracuje, oko nic nevidí, ucho nic neslyší, nos nic necítí, jazyk nic nemůže ochutnat, tělo se ničeho nemůže dotknout. A teď ten stav našeho poznání tedy závisí na mentálním vědomí. A mentální vědomí, které rozlišuje, je závislé na takzvaném orgánu myšlení. Tento orgán myšlení buddhizmu se vysvětluje různými způsoby. V Tervádě je to, v sutrách je to bhavanga, v Abhidarmě je to krev v srdci. Někde vědomí musí mít podklad. A ten podklad vědomí, který ho a ulpívá na tom rozlišení, se jmenuje Manas. To je náš orgán vědomí a ten manás právě přispůsobuje to, že my důvěrujeme tomuto našemu rozlišujícímu vědomí jakožto skutečné realitě. jako jsou jako so, jako so skutečnosti, protože věříme v tuto skutečnost, my na ní ulpíváme. Ale tato skutečnost vlastně pochází z, z, našeho, z našich minulých hm, zkušeností, které, které jsou vlastně můžeme říct impregnují naše vědomí. Hm a způsobují to, že dávají tomu, co my poznáváme, rozlišujícímu vědomí dávají tomu i definitivní obraz. Tak to je, tak to musí být, je to tak. Ty právě je důležité poznat, že ty naše chtíče, ty libosti, nelibosti, všechno to nepochází z, z, z vizuálního vědomí, z toho, co slyšíme, ale to pochází z toho mentálního vědomí, které je založeno na těch stopách minulých zkušeností, které jsou v nás uložené. Hm? Čili my, když se eh, na něco hněváme, nebo když něco chceme, když něco chceme přitáhnout, když něco chceme otáhnout, my, jsme, my se nespoléháme hm? už na naše vizuální vědomí, nebo na to, co slyšíme, my se eh, obracíme k tomu mentálnímu vědomí, k těm obrazům mentálního vědomí, mentálního vědomí, které už jsou spojené s minulými zkušenostmi, kde už je interpretujeme věci. Čili pokud jsme nepoznali my máme bezprostřední zkušenost objektu, který přesahuje naši realitu, my pracujeme jednu z takzvaných smy, zpětnými obrazy, ty se nazývají Praty Bimba. Buda taky potřebuje Praty Bimba, Araha taky má Praty Bimba, ale oni na nich neulpívají. My na těch zpětných který vlastně se eh, interpretují naší realitu, my na ně ulpíváme. Proto, když meditujeme meditaci utišení, my chceme to chytit, ten objekt. Hm? Je to tak? Ale teď, pokud neobrátíme mysl na sebe, my ne, nebudeme si vědomí toho, že naše myšlení nám vytváří obrazy. A že ty obrazy jsou vlastně koncepty. My si toho nebudeme vědomí. Právě proto... Vlastně praxe jogy začíná tím, že my se obrátíme k sobě, obrátit k sobě, znamená, obrátíme se k vědomí. K jakému vědomí? K tomu vědomí, které vytváří obrazy. Teď, jestliže meditujeme například na dech, jak cítíme dech? Na základě své předcházející zkušenosti? To je něco jiného. Cítíme na základě eh, vědomí těla. Hm? Máme základních šest druhů vědomí. Vědomí oka, vědomí ucha, vědomí nosu, vědomí jazyku a vědomí těla a mentální vědomí. My poznáváme dech, my nevidíme dech, hm? pokud nemáš. Eh, silnou koncentraci, pak vidíš ten zpětný obraz dechu, je zase něco jiného, ale my víme, že dech je tam, protože cítíme jistý tlak v nosních dělkách, je to tak? Tlak v těle, hm? je to tak? A ten tlak cítí kdo? To cítí vědomí těla, Vědomí těla cítí tvrdost, měkost, tlak, teplotu. To je, co cítí vědomí těla. Ale ten tlak, ta teplota se stále mění. V každém okamžiku se mění. Při nádechu je... Nadechujeme... Studený vzduch při výdechu, teplý vzduch, je to tak? Stále se to mění. Jestliže sledujeme tyto tlaky a tvrdost a měkost v nosních dělkách, no tak co se stane? Vědomí si nesedne. Protože zkuste, jestliže máte dobrou koncentraci, zkuste se koncentrovat v nose, v nosních dílkách, ne venku v nos, z nosních dílek a uvidíte, že v nosních dílkách ten vjem tvrdosti bude okamžitě věm e, tepla, zase chladu, zase e, měkosti, zase tlaku. Stále se to mění. Realita je proces změny My máme dojem, že stojíme, ale je vědecky dokázáno, že my se hýbeme rychlostí, já nevím, kolik tisíc kilometrů za, za, za minutu. Je to tak? A my máme dojem, že stojíme. Ale my se hýbeme s neskutečnou rychlostí. A Vědomí je tež takový. Vědomí se hýbe daleko větší rychlostí, ještě, než se hýbe země kolem slunce. Hm? Daleko větší rychlostí. Neskutečně větší rychlostí. A všechno, co poznáváme, můžeme poznat jedině na základě vědomí. co my vlastně vnímáme jako objekt, o kterým myslíme, to už je minulý objekt. Ten už tam vůbec není, to je obraz toho objektu. Čili ten v meditaci, ten dech, který chytáme na horním tu, na dolním tu, nebo na celým těle, to je obraz toho dechu, který se mentální vědomí vytvořilo na základě toho tlaku, který cítíme, ale není to stejný jako ten tlak? Ale není od něj úplně rozdílný? Je to tak? Čili jestliže my meditujeme na dech, my meditujeme na konce dechu, ne na skutečný dech. Ten skutečný dech, který eh, který my vidíme v meditaci, ten už tam dávno není. My si vytvoříme obu, něco, u čeho můžeme stát. A my můžeme stát jedině u konceptu, u reality. Se, realita je, se mění tak rychle, že se u ní nedá, nedá stát. Ani v, v nejhlubším oceánu nenajdeme milimetr klidu, všechno se hýbe. A ze všeho toho, co se hýbe, se nejvíc hýbe naše vědomí. Proto buddhismus se symbol buddhismu je kolo, je to tak? Kolo se stále točí, točí. Svět se stále tež točí, točí, točí. Ten vrchní obal, který se točí, točí, točí, hýbe, to můžeme pozřít celkem jasně. To každý ví, že dneska nejsme to, co jsme byli před lety. Je to tak? A co budeme možná za týden, za 14 dní, jaká nemoc na nás přijde, co se s, s naším tělem stane? Hm? Že se tělo mění, to není tak těžké poznat. Právě proto meditace vlastně v ledu začíná na pochopení těla. Protože pohyb těla Tělo jako proces je nejjednodušší poznat. A to, co se. My poznáme tělo na základě počitků, a počitky se též hýbají. A počitky patří čemu? Patří tělu nebo patří vědomí? Patří vědomí, ale nejsou oddělené od těla. Počitek tvrdosti a tvrdost sama se dá oddělit? Dá nebo nedá? Nedá oddělit. Čili se, se změnou těla se mění počitky. A tím, že se mění počitky, mění se vnímání. Tím, že se mění vnímání, mění se vůle. Tím, že se mění vůle, mění se mysl. A mysl je ve středu. A mysl se mění ze všeho nejrychleji, jenomže... Ta se mění tak rychle, že my, my máme dojem, jako by se náš svět stál. Ale mysl se mění ze všeho nejrychleji. A my máme dojem, jako by náš svět stál. Proč? Protože jsme se vytvořili na základě velkého mozku, na našich konceptů, jsme se vytvořili, dali dohromady svět, který stojí. Hm? A který rozlišuje něco, co se stále mění jako něco, co stojí. Hm? No ale to, co vlastně rozlišujeme, to není přímý počítek, ale to už je počítek, který interpretuje naše vědomí v podobě obrazu. U toho obrazu se můžeme usadit, ale u toho přímého věmu se usadit nemůžeme. Ten jak umle vyvstane, hned zmizí, ale u toho obrazu se můžeme usadit. Proto to, že veškeré naše objekty jsou vlastně mentální objekty, poznáme na základě meditace. Jestliže nemeditujeme, nepoznáme, že Veškeré naše objekty vlastně jsou mentální objekty. Jsou mentální obrazy objektů, který jsme přijali v pěti smysly. Dává to smysl? Teď jestliže meditujeme, dejme tomu na dech, tak co se děje? Jak se dostaneme do stavu do stavu jednobodovosti na základě dechu. Že zůstáváme u stejného obrazu dechu, který jsme si vytvorili dlouhou dobu. Neměníme obraz. Jestliže měníme obraz dechu, přestože dech se stále hýbe, hm? Je to tak? My zůstáváme u stejného obrazu dechu. Ale dech sám se stále hýbe. Ale my zůstáváme u stejného obrazu. Jestliže zůstaneme u stejného obrazu, mysl získá jednobodovost. Jestliže budeme měnit obraz, mysl jednobodovost nezíská. A jak získá mysl jednobodovost? Protože naše vůle, naše uvážení, vytarka nás vede stále ke stejnému obrazu. Proto mysl získá schopnost zůstat u toho obrazu a proniknout ten vlastně obraz. Jestliže bude sledovat je stále jiné obrazy, tak ten obraz nikdy nepronikne. Je to tak? Takže musí ten obraz upevnit. Jak ho upevnit? No pozorností. Lidi, který nemůžou upevnit obraz, nemají pevnou pozornost. Proč nemají pevnou pozornost? Že nemají pevné vnímání? Proč nemají pevné vnímání? Protože nemají duchopřítomnost. Duchopřítomnost je to, co dělá pevné vnímání. Hm? Jestliže jsme meditujeme na dechu, my ducha, sílou ducha přítomnosti zabraňujeme k tomu, aby pozornost šla někam jinam. Je to tak? A v tom nám pomáhá právě uvažování o dechu. Tomu se říká Vitarka. Čili my si dáváme ten obraz dechu dohromady, tomu se říká samkalpa. No a pak naše vůle jde k stejnému objektu, pravártáka stále jde k stejnému objektu. A k tomu Používáme uvažování, znamená též vlastně hledání objektu. Hm? V čínštině překládají vytárka jako hledání. Když uvažujeme o objektu, my ho hledáme. Je to tak? A jelikož stále hledáme jeden objekt, dostáváme se do stavu prohloubení vědomí. Jestliže opičí mysl se nemůže dostat do stavu prohloubení vědomí, protože nezůstane u jednoho objektu. Jestliže naše pozornost se obrátí ven, v momentu, když slyšíme venku zvuk, tak poběží naše mysl ke zvuku, když ale zase budeme mít počítek v kolenu bolesti, tak poběží ke kolenu. Když počítek v rameni bude silnější než v kolenu, tak poběží k rameni. Když potom zase venku se objeví nějaký zvuk, tak zase poběží k tomu zvuku. A ty obrazy, už i opice má ty obrazy spojené s, eh, s chňapáním. Hm? Když se ten obraz líbí, tak po něm chňapneme. Když se nám nelíbí, hm? jde opičí mysl. Proč? Protože nejsme jsme schopni tu mysl usadit. Hm? Základ, vlastně začátek meditace je, že se snažíme tím, že uvažujeme stále o stejném objektu, vracíme se stále k stejné, připomínáme si stále stejný objekt, pozorujeme stále stejný objekt, tím vlastně se naše vědomí upevní. Jestliže se vědomí upevní, může proniknout objektem. Může proniknout těmi obrazy. Objektem, pokud jsme nepoznali tu nejvyšší reality, všechno jsou obrazy, i objekty vypasané jsou obrazy. Ale my těmi obrazami nemůžeme proniknout, pokud se mysl u toho obrazu neusadí. A mysl se u toho obrazu může jedině usadit právě tím uvažováním tou silou hledání objektu. Je to tak? Vidíme to jasně? Hm? Jestli, že jsme se tou silou hledání objektu usadili u toho objektu, pak díky vyčára, hm? čemu hří, co překládají v angličtině jako sustain salt, applied salt, ten sustain salt, díky vyčára, potom naše mysl zakotví u toho objektu. Jelikož mysl zakotví u toho objektu, nemáme pochybnosti o tom, že tento objekt je takový nebo makový. Jestliže mysl nezakotví u toho objektu, pak máme určitě budeme mít pochybnosti, že je to takový nebo makový. Je to tak? Ale to jsou všechno stále obrazy, pokud jsme nepoznali skutečnou realitu. Vlastně stále se hýbeme v obraze. Z hlediska filozofie Mahajány, vlastně i vlastně ta představa agregátu a tak dále jestliže i považujeme za něco daného něco, čeho se dá uchytit, je též pouze konvenční realita. Je obraz reality není skutečná realita. Skutečná realita je nedualistická. My jsme získali tu dualistickou realitu na základě. Hm? Vlastně tvoření obrazů ve vědomí. A ty obrazy ve vědomí jsou spojené s, s, s pocitem skutečného subjektu. Hm? Který mu ty obrazy patří, no a s karmickým vědomí, které rozděluje vnější a vnitřní. Rozdělení na vnější a vnitřní podle Mahajánového pojetí pochází z karmického vědomí. A to karmické vědomí, vlastně jsme my sami fabrikovali. Nikdo jiný to pro nás neudělá. Čili, jestliže toto chápeme, získáme jasnou představu toho, že je třeba pochopit něco, co je nad ty obrazy, z čeho ty obrazy vlastně pocházejí, v čem se ty obrazy vytvářejí. A proč se vytváří? A jak se vytváří? Jestliže chápeme tedy naši realitu jakožto obrazy, hm? co se stane? Vlastně se ztrácíme důvěru k našemu rozlišujícímu vědomí. Je to tak? To naše rozlišující vědomí už je závislé na těch obrazech, které jsme vytvořili. Na čem člověk lpí nejvíc? Na mysli. Mysl je ve středu všeho, co poznávám. Z mysli všechno pochází. Naše mysl už nám interpretuje realitu na základě těch slov, věd, hlásek. Hm? Je to tak? A to je vlastně, aby jsme něco. Udělali, musíme si dát věci dohromady. A my si dáme věci dohromady ne na základě skutečné reality takovosti, ale na základě toho, co jsme sami sfabrikovali Je to tak? Čili důraz je na to, že proto začíná tím, že nic, žádná realita se nedá založit na slovech, na větách, na hláskách. A my potřebujeme věty, hlásky, ale nesmíme na, něm, na nich pět. Ty věty, hlásky, slova vytvoří naše obrazy reality, ale ty obrazy reality neodpovídají skutečnosti. Reality. Skutečnost reality je stále v pohybu. Nic v ní nestojí. To, na čem lpíme, to už je náš obraz, koncept. Na skutečné realitě se nedá vklupívat, Toto je to skutečnost. Čili my, na základě těch konceptů, které vyvinuli náš velký mozek, naše konceptuální myšlení, my jsme se vytvořili realitu, ale tato realita, ačkoliv si myslím, že odpovídá skutečnosti, skutečnosti neodpovídá. A na základě této reality, kterou jsme se vytvořili, my pak jednáme. No a tím pádem jestliže jsme toto pochopili, máme rozhodnutí víru v to, že jednáme tak, aby jsme pochopili to, co je vlastně nad ty obrazy. Je to tak? No a to je vlastně Příprava k realizaci. Jak už jsme se zmínili v klasické vypasaně, to začíná tím, že na základě jisté koncentrace my pak sledujeme skutečné objekty našeho poznání. Skutečné objekty našeho poznání jsou ty objekty, hm? které se nedá roz, nedají vlastně rozbít ani logicky, ani doslova silou. Ať forma bude jakákoliv forma, bude to stále rupa, Ať počítek bude příjemný nebo nepříjemný stále, to bude stejný přijetí objektu ať je jakýkoliv počítek, ať je vnímání jakékoliv, ať vnímáme cokoliv. Bude to vždycky uchopení toho obrazu, uchopení znaku, uchopení konceptu. Protože to bude stále stejné, je to skutečné. My zemřeme, ale vnímání, pokud bude vnímání, zůstane takhle. Počítek vždycky bude přijmutí objektu. Tento stůl, i když ho spálíme, tvrdost nemůžeme spálit. Je to tak? kost nemůžeme spálit. Když budeme vidět, ať vidíme cokoliv, vždycky bude orgán vidění a vždycky bude barva. Ať je to jakákoliv barva, ať je to jakýkoliv orgán vědomí, ať patří komukoliv, vždycky tam budou ty podmínky, se nemůžou změnit. Je to tak? Ty podmínky vytváří naši skutečnost. Ty podmínky žijí v, závisl... v závislosti jeden na druhým, nedají se od sebe oddělit. Jestliže máme tělo, vždycky budeme vní... vnímat to stejný tvrdost, měkkost, hrubost, jemnost, těžkost, lehkost. Když máme oko, vždycky budeme a vždycky budeme vnímat ačkoliv to budeme můžeme vnímat všemi různými způsoby. Oko nás stále klame. Ty barvy, které vidíme, nejsou skuteční barvy. Jiné bytosti můžou vidět barvy úplně jinak. Je to tak, paní malýchlo? Barvy nás klamou, ale takovým způsobem, že je to až neskutečný, ale my tvrdě věříme, že ta barva je, musí být taková a ne jiná. Ale ta barva se změní podle, e, podle světla. Je to tak? Když se světlo změní, barva se změní. Ale my máme tvrdý koncept, že barva musí být tak a tak a tak a tak. Ale když se světlo změní, barva se okamžitě změní. Barva je světlo. Hm? A světlo je tež pohyb. Ale pokud máme orgán oka, senzitivitu oka, můžeme vidět jen barvy, nic jiného neuvidíme. a je uvidíme tak, nebo onak. Nebo... Proto barvy jsou je objektivní realita. Ale naše modrá, nebo bílá, nebo, nebo žlutá, nebo... Zelená nemusí být vůbec objektivní realita. Když se světlo změní, zase se změní. Čili tak ve vypasaně poznáváme. Skutečné základy poznání. Naše základy poznání jsou převráceny. Skutečnou osobnost nemůžeme poznat, protože ta osobnost, kterou, na kterou upíváme, ta zuzena, která se mi líbí nebo nelíbí, která mě štve nebo na kterou pím, to už je obraz té Zuzany. Ta Zuzana už dávno je pryč. Hm? Ale když vidím Zuzanu, no, tak určitě uvidím jistou barvu. To se nemůže změnit. Když se dotknu Zuzany, Určitě tam bude tvrdost nebo měkost. Je to tak. No a stejný tady s Damadipou, s Tomášem Sivokem. Stejný. Takže. Jestliže se dostaneme do vypasanými, my poznáváme základy reality. Ale z hlediska majány ty základy reality jsou též obrazy. Ale jestliže praktikujeme vypasanou, my ty obrazy měníme. Jestliže praktikujeme samatu, pokud nejsme probuzení, pokud jsme nedosáhli přímého poznání reality tak, jak je, Tak vlastně ty základy jsou též konvencionální realita. Nedaj, nedají se uchopit. Ale jsou to základy v tom smyslu, že eh, jestliže je poznání oka, bude to na základě orgánu oka a bude to na základě barev, na jiném základě to být nemůže, to se nemůže změnit. To je skutečný základ poznání. Jestliže poznáme Pepíka, nebo Honzu, nebo Frantun, ten zítra tady tady třeba nebude. Je to tak? Čili... My slovy, když studujeme šamatu, zůstáváme u stejného obrazu, když studujeme vypasanou, na základě schopnosti proniknutí obrazu my pak měníme, vědomně měníme obrazy. A to se nazývá tady zpětný obraz s rozlišením a zpětný obraz bez rozlišení. Je to zpětný obraz, protože jsme se ho sami vytvořili. A jak poznáme, že jsme se ho sami vytvořili, Jestliže se dostaneme do stavu džány, pak to vnější a vnitřní do dohromady. A na základě toho poznáváme tež, že jestliže nedáme na základě slov, obrazu pevný, pevnou formu něčemu, tak my taky Nejsme vlastně v realitě subjektu a objektu. Ten subjekt a objekt jsme si přitáhli hm? jako něco odděleného, jsme si přitáhli těmi koncepty, obrazy, slovy. Hm? na základě toho, my žijeme v iluzi, že existuje skutečný vnitřek a skutečný vnějšek. Teď ale jsme Vypasanou. Zjistili jsme, jaké jsou skutečné základy našeho poznání. Hm? Že, to není, že to nejsou peníze, že to nejsou auta, že to nejsou domy. Hm? To nejsou objektivní základy poznání. Že dům Spadne, hm? frantazemche auto se rozbije, půjde do sběru, ale ten fakt, že když vidím auto, vidím barvu, na základě barvy vidím tvar. Hm? ten se nedá rozbít, bude stále stejný. A to, co je stále stejný, to je pravda. Pravda se, je pravda, protože se nedá rozbít? Je to tak? Jestliže získám skutečné základy objektu poznání, Teď se dostanu do situace, kdy se vlastně odpojuji od svého eh, konceptuálního myšlení, které uchopuje objekt, uchopuje obrazy objektu. Je to tak? Vidíme to jasně? Čili já začínám vidět to uchopování jako něco, co mě odlučuje od skutečnosti. Tím vstupuji do procesu očisty. A ten, kdo uchopuje, to je ďábel sám. <laughs> Žádného ďábla venku nemusíme hledat. Teď, tedy jestliže získám skutečný bezprostřední hm? zkušenost reality jako něčeho, co se nedá uchytit, co se stane? Ta realita obrazu, které chytám, realita konceptu, které chytám, se stane neskutečná. Je to tak? Jako se? A co to znamená? Získávám tím pádem třetí objekt meditace, který zde se nazývá hranice předmětnosti. Co znamená hranice předmětnosti? Hranice předmětnosti znamená, že. Tu hranici nemůžu jít, v ní, v tomto rámci je vše obsazeno. Vše mé zkušenosti je obsaženo v této hranici předmětnosti. A hranice předmětnosti ve světě je co? Pět agregátů existence. Dvanáct sfér poznání, oko, barvy, hm? ucho, zvuky, mentální vědomí a mentální objekty, což jsou obrazy hlavně. Hm? Přes tu hranici nemůžu jít. Ani všecko, co můžu poznat, je jenom v rámci této hranici. Této hranice. A tomu se říká v sanskritu jávat bhāvi to znamená tak daleko, kam se můžu dostat. Nad pět agregátů existence se dostat nemůžu. Nad šest smyslů a šest objektů smyslu se dostat nemůžu. Nad osmnáct elementů poznání. Oko, barva a vizuální vědomí se dostat nemůžu. A to všechno je v rámci závislého vznikání. Pokud nejsou tyto podmínky, nic nepoznám. Abych poznal barvu, musím Musím mít oko, musím mít mentální vědomí. Mentální vědomí se musí té barvě věnovat. Musím mít pozornost, musím tu barvu přijmout, Musím mít nějak uchytit na základě znaků té barvy. No a pak ji zpracuju ve svým vědomí podle toho, jak jsem se v minulých zkušenostech v určitý barvě stavej. No a druhý aspekt reality probuzeného vědomí, který má bezprostřední hm? Ne probuzeného vědomí, ale vědomí, které má zkušenost, bezprostřední zkušenost, reality je takovost. A ty se říká Jáva Bhavikata. Takovost je ta realita tak, jak je. realita tak jak je Tato realita tak jak je je ta realita, která zůstává. Je nerozbitelná. Realita tak, jak je, je, že pokud se nacházím ve stavu přechodnosti, nenacházím se ve stavu naplnění. To, že se nacházím ve stavu přechodnosti, je na základě ulpívání, což je nesprávný přístup. To se nemůže změnit. No, to je realita tak, jak je. To, že když dosáhnu vledu skutečného vhledu, reality tak, jak je, prázdnoty, takovosti, tato stras nebo stav neuspokojení, nenaplnění přestane. A to přestane na základě správného, správné cesty, střední cesty, to znamená správného názoru a tak dále. No a jestliže to poznám pak, a poznám tež, že vlastně realita času, ve kterém se nacházím, je tež vlastně pro mě fabrikovaná realita. Že realita těch věcí, kterým jsem si dává, dávám dohromady hm, na základě libostí, nelibostí, je tež fabrikovaná realita. A to je všechno realita složená složená z těch mých slov, konceptů, obrazu, na kterých vlpím. A že všechno toto se děje ve vědomí. No to je takovost. A teď, jelikož... Já lpím na obrazech, já lpím na konceptech do této reality, která je všechno, co můžu poznat a která je takovost. Já na základě právě těchto slov a konceptů na hm? jmén, pojmenování, které jsem si zkonstruoval, hm? Já dávám skutečnost vlastní podstaty vlastního soucna. Ale tam žádný vlastní soucno, vlastní podstata není. A já ulpívám na mojem na moje malém rozlišování, protože ulpívám na pojmu, hlubokého pojmu vlastní podstaty. Díky tomuto pojmu vlastní podstaty v osobách a ve věcech já Pretvářím vědomí. A můj svět je svět pretváření vědomí. To je moje takovost. Hm? A vědomí samo není dualistické. Stalo se dualistické na základě tohoto přetváření reality, na základě toho hluboko zažitého pojmu vlastní vlastnosti v osobách a ve věce. Ale tam žádná vlastní vlastnost ne, není možno najít. Nikdy se k ní nedopítíme. Ale my máme zvyk, neochvějný zvyk, Lapání po představě vlastní podstaty v osobách a ve věcech. Tato osoba je dobrá, tato osoba je špatná, tato osoba je se mě líbí, ta se mě nelíbí, tu mám rád, tu nemám rád tu chci tu nechci. To mě patří, to mě nepatří. A všechno vzniká z toho hluboce vžitého zvyku vidět vlastní podstatu ve věcech. Ale tu vlastní, pod, ta vlastní podstata ve věcech, to je obraz věcí, který jsem si sám vytvořil. Co se stane? Jestliže pochopím to, že si tu realitu, ve které se já nacházím, jsem si sám vytvořil na základě toho zvyku hledat vlastní realitu, Vlastní skutečnost, vlastní vlastnosti v osobách a ve věcech. Co se stane? Vidím neskutečnost této reality. Vidím to, že ta realita, která je skutečná, se nedá slovy, nedá se těmi hláskami, slovy, pojmy, koncepty. Se nedá uchytit, protože se nedá uchytit. Já sice používám tyto slova, hlásky, věty, koncepty, ale učím se na nich neulpívat. Tím, že chápu, že vlastně moje ulpívání není na realitě, ale ulpívání je pouze na. Mí interpretace reality. Je to jasný? Na základě této tendence takto vidět realitu, vlastně já vidím realitu, Podobě hrubosti no, jemné aspekty reality jsou pro mě nedostupné. No a jestliže realizujeme hm, meditaci, tohle to má široký pojem, jestliže se staneme Budhy a tak dále, uskutečníme veškerou činnost. Jak uskutečníme veškerou činnost? Takže přetvoříme naše. Vědomí v moudrost. Co je moudrost? Poznání reality, tak jako pravdu je. Z hlediska učení pak je to takovost reality, nedualistická podstata reality. Z hlediska yogačáry samozřejmě důraz na nedualistické podstatě vědomí, kterým realitu poznávám. Takovost vědomí, jelikost vědomí je takovost všechny Obrazy, které se věrují ve vědomí, jsou tež takovost. Nejsou ani dobré, ani špatné. Hm? Ani čisté, ani nečisté. Ani neprichází, ani neodchází. To, co přichází a odchází, to jsou právě ty obrazy reality, které si já zpredstavuju. No a v rámci těchto čtyř objektů, který z nich patří meditaci utišení, který z nich patří meditaci vledu a který je společný oběma, hm? To je další otázka, tam ukončíme náš výklad, aby to nebylo moc. Teď ten uskutečnění veškeré činnosti, to je možno brát i ve velkém, to je stav buddhy. Buddha je ten, který obrátil všechny druhy vědomí v moudrost. A jak, to, jak toho dosáhl? Tím, že jeho vědomí, základní vědomí pouze zrcadlí, jelikož základní vědomí pouze zrcadlí, to orgán vědomí, který přináší do základního vědomí poznání subjektu a objektu. Ten je moudrost stejnosti, rozlišující mou poznání je co? Je moudrost krásného pozorování, jestliže neulpíváme, je to krásné pozorování. A moudrost pěti smyslů je moudrost dosažení všeho, co děláme proč zasáhneme všeho, co děláme. Hm? Protože jsme se zbavili ulpívání na tom rozlišujícím myšlení, hm? které interpretuje naši realitu. No ale tež to znamená uskutečnění veškeré činnosti. Tež to znamená, že jestliže praktikujeme džánu, dosáhli jsme perfekci v první džáně, v druhé džáně, třetí džáně, čtvrtý džáně. Jestliže praktikujeme vypasanou, dosáhli jsme perfekci ve vypasaní. V jakékoliv metodě meditace a to, co vidíme, závisí na metodě meditace, získáváme perfekci. Toto to nemusíme nic zhledat, jak krásný. No a teď ukončíme tento výklad, aby to nebylo příliš moc, příliš moc informací zatemňuje mysl. Hmm? Buda pro, prohlásil sinus dobrého rodu. Jeden z nich patří výlučně meditaci utišení. Tím to je předmětný objekt ve smyslu zpětného obrazu bez rozlišení. Hmm? To je šama, šamata. Jestliže Praktikujeme meditaci utišení, zůstáváme, naše mysl zůstává v minulosti, v současnosti a v budoucnosti se snažíme, aby zůstala u stejného obrazu. Neměníme obraz. Hm? Tím, že neměníme obraz, získáváme jednobodovost zvyk jednobodovosti je samány. Jeden výlučně meditaci v ledu. Jestliže máme na základě schopnosti zůstat u jednoho obrazu, schop... pak měníme, pronikneme ten obraz a když ho pronikneme, jeho vlastnosti, jdeme k jinému obrazu, hm? pak praktikujeme vypasanou. Vědomně měníme obrazy. A jelikož to děláme vědomně, můžeme proniknout. Je proniknout. Jestliže to neděláme vědomně, nepronikneme. A jak to děláme vědomně? Tím, že jsme poznali všechny že jsme poznali hm, hranice našeho vědomí, všechno, co můžeme poznat, můžeme poznat jedně v rámci agregátu, hm, v rámci dvanácti sfér, v rámci závislého vznikání, v rámci štyr práv. práv hm, a tak dále. Nad to nemůžeme jít. No A že to poznáme jako takovost. Dva objekty, to je hranice předmětnosti a uskutečnění veškeré činnosti, jsou společné objemy. Proč jsou společné oběma? To je vysvětleno později, ale jsou společné oběma, protože. <laughs> Co myslíte? Protože jsme poznali nad, nad to, ne, co jsme poznali, nemůžeme dál jít hm? a všecko se děje v rámci ty, to vědomí. Hm? A vědomí, jestliže jsme eh, poznali takovost, tak všechno se děje v rámci takovosti. Hm? Proto, v, ne, jestliže jsme poznali takovou, můžeme měnit hm? libovolně obrazy, anebo můžeme zůstat u jednoho obrazu. Všechno se děje ve Aby jsme je spojili v jedno, v samatě, v vypasaně, vlastně severní tradice vysvětluje, že od samého počátku můžeme chápat šamatu a vypasano jako proces spojování. Proč? Protože když se dostaneme do situace Diány, naše mysl se pronikne objektem. Je to tak? když pronikne objektem, když pak my ten objekt analyzujeme na základě jeho vlastností společných vlastností nestálosti, hm? pak specifických vlastností tvrdost, měkost, barva a tak dále. Hm? Spojujeme vlastně my ve stavu Džány, pak spojujeme ve vědomí aspekt zpětného obrazu bez rozlišení a zpětného obrazu s rozlišení. Vše se děje ve vědomí, protože v Džáně. Obraz a vědomí splínou v jeden celek. Ale skutečně splínou v jeden celek, jestliže pochopíme že tu hranici přechodnosti, to znamená, Všechno, co můžeme poznat, poznáme jedině na základě těch skutečných základů poznání pěti agregátů a tak dále. No a na základě takovosti všech jevů, takovost všech jevů je, můžeme vysvětlit jako závislé vznikání, Ať je Buddha, který to vysvětluje, nebo není Buddha, který to vysvětluje. Toto závislé vznikání nic nevystane bez závislosti na druhém. A to je takovost. A tato takovost nedovoluje vlastní vlastnost, nedovoluje vlastní podstatu s sama je vlastní podstata věcí. A to poznáme jedině tehdy, tedy, jestliže jsme poznali ten objekt, který přesahuje naši fabrikovanou skutečnost. Pak se to skutečně spojí. Ale v meditaci už se to spojí tím, že se dostaneme do stavu hluboké koncentrace a vlastně analyzujeme ten obraz ve stavu hluboké koncentrace, kdy jsme vlastně ve vědomí, neopouštíme vědomí. Ale ve skutečnosti, jestliže jsme poznali to, co přesahuje, hm? naši fabrikovanou realitu. To, co přesahuje naši fabrikovanou realitu, se nemůže stát, právě proto to začíná tady, se nemůže stát objektem ulpívání. Nedá se uchopit. To, co jsme uchopili, to, co můžeme uchopit, uchopíme právě na základě těch obrazů a slov, hlásek, věd, konceptů, ale skutečnou realitu jsme neuchopili. Skutečná realita je to, co se nedá uchopit. Jestliže tu ji poznáme, tak pak se spojí šamata vypasaná v jedno. A vlastně z hlediska yogačály pak šamata se stává co? se stává pouhé vědomí, nic jiného. A vypasana se stává pouhé rozlišování. Pouhé vědomí a pouhé rozlišování Není ani stejné, ani rozdílné. Ale je takovost. Tady bychom měli skončit, hm? aby jsme toho neměli příliš moc. A tento přístup k meditaci je... dělá meditaci jednodušší. Hm? Ale. Teď máme 9-10, tak uděláme malou přestávku. Hm? Máme do kolika? Do? půl Do 50. tak to už to jsem toho napovídal moc. Tak udělám recitace a krátkou meditaci. Jo? Dobrý? Nějaké dotazy? Jak to vypadá? No. Aha, je iba, to je asi hloupá otázka, ale ty základy poznání uh -huh. jsou po procesy? Základy poznání jsou procesy, samozřejmě. Kromě závislého vznikání v nesvětě neexistuje nic jiného. Závislé vznikání je proces, ale to závislé vznikání se může dít jedině na základě čeho? Praze. Na základě prázdnoty, takovostí, čemu? mi to Věci, hmm. my, ta podstata věcí je, co nám umožňuje ty koncepty uchopit. Že ty, ty věci uchopit. Ale tím, že, je, že to uchopujeme, my vlastně přetváříme tu realitu. Je to tak? Čiže to je... Ale, e, to přetváření reality se děje na, na, právě na, na základě toho hlubokého zvyku vidět vlastní podstatu v osobách a ve věcech, která tam od samého počátku nebyla. Protože vše, co poznáváme, jsou procesy poznání. A ty procesy poznání předpokládají, že v nich Neexistuje jiná skutečnost, skutečnost, nejáství. A jáství v indické filozofii znamená něco, co stojí. Ale ve světě nic nestojí. Jediný, co stojí, to jsou, koncepty. To jsou koncepty. A je vlastně závislé vznikání, prázdnota. Ale ta prázdnota to je právě plnost, to je to nedorozumění. V buddhismu prázdnota znamená naplnění. Díky prázdnotě, v prázdnotě je prázdnota, je prázdnota, protože v ní nic nechybí. Ale my si představujeme prázdnotu jako něco, kde něco chybí. To je ten rozdíl v konceptu prázdnoty právě. Když někdo, někomu řeknu, že, že jsem prázdný, tak mi řekne, nebo, mm -hmm. nic si z toho nedělej, jdi, jdi do hospody nebo do kina. No ale v této filozofii to má úplně jiný význam. Prázdnota je ta nejvyšší realita. která má mnoho společného s tím, co kromě toho, že je koncept Boha tvoritele, který buddhista nemůže přijmout, má mnoho společného s konceptem Boha. Bůh je Bůh, protože se nedá uchopit je v Biblii, takže napsané. Kdyby se dal uchopit, tak to není Bůh. Ale z hlediska buddhismu Bůh nemůže... Vytvářet něco. Jak může Bůh něco vytvářet? Prázdno to nemůže nic vytvářet. Právě proto může obsahovat všechno. Kdyby něco vytvářela, tak by nic neobsahovala. Tak by, ně... tak by v ní něco chybělo. Je to tak? Pak by neobsahovala všechno. A kdyby vytvářena všechno, no tak by pak vytvářela za mě a tak dále. Taky nedává smysl, je to tak? se na to dívá. David, dobrý. dobrý. Ani venku, ani uvnitř. Hm? To je důležitý pochop. Já bych vám k tomu dechu. Já, jestli jsem dobře poslouchal, vy jste říkal, že ten samotný dech se mění, protože je potřeba vytvořit ten obraz, který se nemění, ale ten obraz se taky není. Ne. Já jsem se vědomý, kde nadechuju a kde vydechuju. Dobré, ale ty stojíš na jednom místě. A ty stojíš na jednom místě, protože jsi utvoril ten obraz toho dechu na tom dotyku. Ale on tam není. Ten stále běhá. <tějí> Je to tak? Je. Takhle, jo. Takže když tam vnímám poet... To to ten dech, který ty vnímáš, vnímáš mentálním vědomí, Ty nevnímáš vědomím doteku. Ale přesto to mentální vědomí není oddělené od toho dotyku. Ale pracuje na, na té informaci, kterou si dostal z toho dotyku. Ale ty si ten dotyk tím obrazem, který jsi, který jsi vytvořil. Je to jasný? A ten obraz je vlastně koncept dechu. Na základě konceptu dechu pak přijdeš do stavu jednobodovosti vědomí. Takže když já na tom jednom místě v tom obrazu vnímám pohyb, tak je to v pořádku? No samozřejmě. Ale ty nezůstáváš u toho pohybu, ale ty zůstáváš u toho obrazu nebo konceptu dechu, který jsi vytvořil na základě mentálního vědomí. Je to tak? Hmm. Kdyby se zorientoval na ten tlak, tak furt ti mysl běhá, matá. No matám. Já v tom obrazu objektu mám to, že když nadechuju, tak se mi to roztahuje. a když bydechuju, tak se mi to stahuje. No, ale tak to nepozoruješ to. Můžeš by toho být vědomý, ale jestli to začneš pozorovat, no tak jak se mysl usadí. To je důležité, my se můžeme soustředit jen na jeden objekt, ale my můžeme si být vědomí mnohých, mnohých objektů zároveň. Ale koncentrovat se můžeme jen na jeden objekt, na jeden obraz. A teď normálně, pokud nemáme hlubší zkušenost v meditaci, my na ten obraz, na který se koncentrujeme, my ho chceme uchopit a všechny ostatní obrazy chceme otáhnout pryč. A právě proto se nedostaneme do hlubší koncentrace. Protože nejsme uvolnění. A protože jsme obětí našich libostí a nelibostí, které jsou s tím spojeny, že jo? Je ta limita toho objektu, tu si jako já netvořím. To, to naše se tvoří sama. No já si vytvořím. Jako. Já vím, že si, já vytvořím, <laughs> ale... samého počátku žádný já není. No, to je <laughs> no, proces konceptualizace. No je že... Proces konceptualizace, záměrem, že jo? Konceptualizace, no to je jasný. První si musíš dát věci dohromady, pak se k ní můžeš obrátit, že jo? Jestli si nedáš věci dohromady, ne nemůžeš se k ním obrátit. Čili není to tak, že já bych si se stavil... Jako Žádný já neexistuje. Je proces konceptualizace, proces eh, přijímání toho počítku. Ty si to sestaví. Proces se si to sestaví? Já si nic nesestavím. Já od samého počátku tam To já právě je to, co tě brání vidět tu realitu tak, jak je. No ale my přesto používáme já, když řeknu tady, Eh, místo Tomáši ti řeknu eh, eh, agregát formy, agregát počítku pod sem. <laughs> tak se nedomluvíme. Hm? Ale to, co jde sem, to jsou ty agregáty, to není žádný já. Ja. Ale přesto my musíme používat koncept. Ne, já se ptám na to právě, na to se ptal David, jo? kde. Jako ten, ten objekt, vlastně ten, limitata, ten ten, co se nehybe, tak ten musí najít. Ne, ne, ty nenacházíš nic, to se ta, tím, že jsou ty podmínky, nezávislé vznikání, že je v tom, dáš do toho tu ducha přítomnost saty, ne? To udělá tvoje vnímání pevný. Na základě pevného vnímání bude pevná pozornost, tím pádem to uvažování o tom bude stále ke stejnému objektu. Uvažování z hlediska západní filozofie znamená uvažování cestou konceptu, ale z hlediska... Indického pochopení, jogínského pochopení, ty nepotřebuješ slova, aby si uvažoval o něčem. Tím, že vedeš mysl k něčemu, tím taky uvažuješ. Když jsi ve stavu hluboké koncentrace, též uvažuješ. Ale nepotřebuješ na to žádné slova. A toto uvažování právě, ačkoliv je též vázaný na jistý. Slova, který si s pratím vytvořil, nebo koncepty, který si s pryty vytvořil, pak se jich zbavuje nakonec. Vypasání je to samý. Ale první si je tam musíš dát. První aby si praktikoval. Eh, meditaci utěšení musíš jasně pochopit, že hrubý objekt je spojen s hrubým vnímáním. Hm? Hrubý vnímání je spojeno s hrubým počitkem. A hrubý počitek, hrubý vnímání je spojeno s hrubým rozlišováním a to je to, co nám zabraňuje tomu, aby jsme ten objekt zjemnili, projasnili. Tím, že je ti to jasný, ty máš rozhodnutí zůstat u té ducha přítomnosti, u té jedné pozornosti, uvažovat stále o tom jednom objektu. No a tím pádem ty, e, tou schopnosti zůstat u toho jednoho objektu, ty se nasycuješ tím objektem, získává e, tím pádem vědomí, přestane běhat k jiným objektům, protože jsi nasycen tím, co děláš proč vědomí běhá sem tam. Protože není nasyceno tím, co dělá. A ty, že praktikuješ šamatu, utišení, ty vlastně nasytíš to vědomí. Tím, že vědomí se nasytí, je spokojené tam, kde je, tak, jak je, nic nehledá. Hm? Tím pádem, se můžeš relaxovat úplně. A relaxuješ se, ten objekt, zůstáváš u stejného obrazu, no a tím pádem získáváš tu jednobodovost vědomí, s tou jednobodovostí vědomí, když se to stane zvykem, tak to je džána. No a v džáně už nepotřebuje žádný... Eh, Žádné konceptuální myšlení, aby proniknul ten objekt. Je to tak? No a teď on vidíš na tom dechu sám, jak se ten objekt mění, protože ten samý objekt, který tam byl, který si na základě e, Dotyku, na základě hrubosti, tlaku a tak dále. Si identifikoval ten objekt? Ten stejný objekt zmizí a stane se světlem. Jak je to možné? Protože ten objekt je obraz, pochází z vědomí. Jaký obraz? Pětný obraz? To znamená, že není stejný jako ten, to, co si na základě toho počitku dotiku okusil, ale tež není o to oddělitelný. Čili není ani stejný, ani jiný. Všechno pochází z vědomí. Na to je meditace, abychom to poznali. vyrětující, než se objeví nimita. Ta intuce je taková, že sleduje teda, že se mu ten objekt hýbe. Nimita Ta je tam od samého počátku, ale tomu se říká Anapána nimita. To je ten obraz, který drží. A ten potom, jestliže máš, získáš schopnost zůstávat u toho obrazu a zjemníš ho, ten objekt se pak prosvícuje. To, to prosvícení pochází z čeho? Tež zvědomí. A když se prosvítí, ze začátku to prosvícování nebude stabilní, protože se, se vnímání mění, ale když se vnímání nemění, tak se též nemění. Jako když máš baterku v ruce, a ruka se přestane hejbat, no tak máš stejné světlo hodiny. A když se pak přes. No, tak to si uděláš sám. zvědomí zase. Obrazy pochází z vědomí. Proto je tak důležité poznat v této tradici, že objekty samaty a vyplasené jsou pouze mentální objekty. Tady je to jiný. Proč? Protože ty, e, účel jogy je poznat vědomí. Díky vědomí je samsára, díky vědomí je nirvána. To je yogačan. A vědomí samo je takovost. A takovost nepřipouští dualitu. Čili... E, Yogačára přijímá na rozdíl od Madhyamika existenci vědomí, ale jako takovost. A z této takovosti se všechno vyvíjí. A to je vlastně základem tež tantrického učení. Základem vlastně Zenu. Tež. Ale ty to pak spojují. Madhyamika. Vlastně Madhyamika a Yogačára není žádný skutečný rozpor. Prospo může být, jestliže jdem příliš daleko v, tom, v ontologickém poznání vědomí, v ontologickém smyslu, jako něco, co je neměný, co je já. Ale z hlediska čary, žádný skutečný základ neexistuje, jediný skutečný základ je vědomí. A to je velká pomůcka v meditaci. A to je vlastně prijatý všemi. Jenomže Nagarjuna to vidí tak, že to vědomí je tež vlastně eh, něco, do čeho se nedá dát ontologii. To mi je víc madeámika podobná